Nada da mal a lua linda janela Os olhos requerem ó, olhos e escuro, ó, só os curar Tons, coraçãoz e assim os e menina estás à janela com o teu cabelo à lua não me vou que embora sem levar ma Despois de falar con esta panadería San Antonio coxentónico, eh, co, que dan ganas de, de pedirle que nos traiga da ganas la... de facer un viaje <risas> e ir a las bananas ahora temos a un oso correspondente na Costa da Morte que é Manuel Rey Calo que, que, que, que cada, cada semana temos que parabenizarlo cada, cada semana para, está tratando de poñer en valor o ese librinho sí. que sí. me parece que xa, xa, xa, xa deve ter a segunda ou terceira edición. Vamos a falar. Óscar, moi boa tarde. Bueno, a terceira edición eu creo que é un pouco aventurado. A segunda anda en camiño. A segunda anda en camiño. A segunda anda en camiño. A, a, bueno, vale, pues, vale. sí, sí, a, a ver, a ver se si si van as cousas ben. A verdade é que agora xa cousa empeza a culler un tinte un pouco máis relevante, con moito esforzo, moito cansancio tamén, porque bueno, temos que andar viaxando, xa viche despois aí pola redes sociales, estuvamos ante no barco, chegamos a Cacabelos. Ostra, eh, en a no Bierzo, por certo que me chamou poderosamente a atención como hai ainda moito interés polo galego no, na comarca do Bierzo, chegamos sí, moñanos, en, sí, en sí, nenas sí. que teñen asignatura de galego en primeiro sí. da ESO. Sí. E chamaba má atención que contestaban en galego as preguntas que non bueno. xa non que nos dáramos a charla en galego, da presentación do levo, sino que nos contestaban en galego. Así que, xa veres, pa, acabamos ali no na, na parte suroeste de, de Galicia, tamén en, en León. Eh, fui un día moi intenso, pero moi bonito, porque nos permite ver, bueno, dentro do pouco que nos vamos... Eh, podendo facer, non? o idioma pois como se fala tamén en outras comunidades eh, mm -hmm. o galego na comarca do Bierzo tamén tán. disfrutamos un pouco e tamén hai que dicir o da gastronomía do Bierzo eu non coñecía algunhas cousiñas que había por allei, a empanada de pataca, bueno, Ajá, sei, é, sí, de <risas> e, e bueno, estuvo genial, estuvo moi ben atenderonos tamén moi ben en eh, Alieno en Cacabelos, coñecemos a ah. A oprada tamén, sí, sei, para, un grande sí. defensor de de desa de de sí. zona. esa Ademais ten. Produ... Yo, cura. Yo até ten produtos moi bons alí e tamén el. Si, si, non me acordo ora o tanto o nome do palacio que visitamos. Teño a, a, a fina pena a fina por aí atrás a ver se si me di algo, a empanada chámase empanada de batalla e o palacio de Canedo. Foi Canedo sí, por... exactamente, sí, sí, sí. parece sí. sí. bueno, que Canedo E bueno, claro que ao final, pois pues, viajar é moi muy que es muy bonito. Sí. O Empanada de Batallón, me di. Sí, sí. Y eh, eh, eh, bueno, llevar un libro también por ahí, porque es parte de interés, eh, que eh, que te tratan bien, también también interesante. dime, Fina, que también visitamos a Moncloa, que a mí me llamamos de... sí, sí. a Moncloa. Sí, eh, sí, a Moncloa. A, a Casa de Prada, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. sí. así que sabes que, que sí. andamos ahí. Bueno, yo esto da gastronomía non levo nada mal eh? estaría todos os días visitando unha comunidade eh, autónoma comendo os típicos pementos e as castañas tamén oh. de, dali do Bierzo eh, non sei o que tendes vos de gastronomía por aí, pero fixo que tamén me gustaría eh, tamén. así que nada, o libro vai moi ben tamén vos decimos desde aquí que eu xa sei que desto entenderes vos moito e é que, bueno, muitas veces vese apuntado puntada o iceberg Pero hay un gran trabajo detrás, terraza, hay mucho trabajo. Sí, Es mucho, como decía Miguel Miguel Ríos, pues vivo en la carretera, ¿no? Kilómetros. Muy eh. hay que hay que empeñando. Yo caldi caldiño do bierzo. Yo no comí o caldiño, pero o bocano comí, va dicho que estaba bien. Sí, vale, o, sí primero, o primero salí ahí un poco extraño, pero yo de volta e eh, ah. e eh, un eh, caldiño tamén. <risas> Vamos, o que vos decía, que hai moito traballo detrás, Buah. pero que tamén hai a satisfacción de de ver que, bueno, as cousas van rodando e que ao final o traballo e o esforzo van dándose os frutos. Si, sí, señor. Por cal días mal, por aí días malos. tamén hai que dicírbolle é, é así, pero pero hai que son que intentar salir adiante claro, mil veces. Claro, eh, sí, claro. eh, antes foi un día bonito, antes foi ah, interesante. Ah, uh, bueno, vamos a empezar co coa crónica, a crónica. A crónica, ideas, a non, crónica eh, vale, venid, pues vamos a falarvos un pouquiño do que recollemos en que pasa na costa. Bueno, pois pues falamos tamén de educación porque o BNG esta semana a través do seu parlamentario eh levaba pois pues, as deficiencias do do cole de, de Carnota mm. eu desde aqui independentemente do partido político insisto muito no papel como parlamentário que está até Oscar Inso, Adobenevá percorrendo cada aldeia cada lugar da mm -hmm. Costa da Morte de alguma maneira ensinando-nos como tem que ser o, o papel num parlamentário sim, sí, pisa o, o parlamento, pero defende todo aquello que vai recollendo de distintos lugares, da Costa da Morte eh, bueno, eu creo que eso é do que se trata, baixarse ao ruedo a pesar de que teñas que ir defender as cousas a Santiago ou a Madrid onde toque mm, cada un deles un grande... pero patearse patearse a tua circunscripción que é que do voto un grande, no? bueno, representante, pero... un grande representante efectivamente, eu sou que teña que ser un parlamentario ao final isto eh... é así eh? o parlamentario non vai máis que representarnos a lá la... recolher os, os problemas e as problemáticas daquí, bueno, non me estendo moito, bueno, reclaman a xunta que arranxen as deficiencias do colegio de, de Carnota uh -huh. neste caso o parlamentario Oscar Inxua eh, tamén eh, queremos comentarvos pois, que o rei dos faros estrea cha o seu completo calendario de de que, que falamos a semana pasada. Que ben, que ben. apertura do falo do Faro Vilanca Mariñas. Si, sí, sí, sí, sí. bueno, já ten todas as exposicións marcadas eh, que podedes consultar eh, hasta o mes de agosto. Cada cada semana mm. poderás visitar distintas exposicións sí, sí. Eh, un pouco eh, falamos do rei dos faros porque realmente é o único faro aberto que hai na Costa da Morte claro, tal, ¿no? sí, sí, para sí, que sí. a xente conhece un pouco o papel que tiñan estes, estas edificaciones eh, sí, sí, sí. sí, os faros na, na Costa da Morte bueno, máis cousiñas, por exemplo pois que vai haber unha unha charla interesante sobre o dano cerebral Eh, vai a leválo a cabo a Asociación de Danos Cerebral de Galicia en cabana de Bergantiños vai a ser o 8 de abril desde as 11h30 a 1h da tarde para aqueles que queiran participar nelas a importancia que ten tamén pois, eh, saber eh, os cuidadores non as cuidadoras desta xente cuidarse pois, eh, cuidárseles mismas uh -huh. veces, tamás, claro, como outras cosas que outro, outro tipo de cuidadores bueno, máis cousas, reabre a a rúa Fomento de Carballo tras sete meses de obras, a devoción a San Roque na comarca de Bergantiños parece, eu, eu, non sacamos mitas noticias de religión, pero bueno, algún hai, eh? Eh, <risas> puestas que van habendo e eh, eh, de donde ven, tamén nos recoye neste caso o, o compañero Luis Bermúdez, mm. esta semana na no, no súa sección de que pasa na costa, eh tamén recollemos que... Muro se representou a importancia social de marcar a X solidaria na declaración da renda, que abriu o plazo esta semana. E, e tamén queremos facernos eco de alguna que outra noticia. Desgraciadamente, o vandalismo costa aos veciños da Costa da Morte 230.000 euros fan. Aquí o, o oh. fixeron saber, eh, os estudios nos Consellos da Laracha, Moixía e Carvalho que son, ademais, os que máis están a gastar nestes momentos en este tipo de, de destrozos. E por último destacarvos que eh, é importantísimo nunho papel das Cámaras Agrarias da Costa da Morte é que últimamente se atopan os seus edificios en abandono, así o recolhe tamén Santi Real e eh, comentamos da importancia que ten sobre todo para a xente da, da zona, os labradores pois este tipo de, de institucións. Sin máis, este é un resumen de todo o que vos traemos durante esta semana en que pasan a costa, recordándovos que podedes acceder a que pasan pasanacosta.gal aí tenes toda a información e que mañá o programa se emitirá de novo en Radio Roncudo.com den de corme para o mundo. Moitas gracias. Moitas gracias. Gracias, Oscar. Unha crónica extraordinaria Escoita, a semana pasada mando, Mandaronos aquí precisamente A redacción Unha cousa que, que tuvo moitísimo éxito e tiña, Eu recollina polo feito de que, que De vez en cando falamos con Pepe Formoso O, o de, o de sí, Bela Fisterra e... Bela Fisterra, sí, Bela Moxía E, e, no. sí. e entón resulta que esti... Sei que tuvo moito éxito nunha, nunha intervención que tuve No foro un gastronómico de, de, de, da Coruña O no, no, mes pasado, o mes de, de marzo uh -huh. A finais de marzo Ok o co entrega dos premios Educa estaban xa montando todo sí, o que eran sí. os stands, non eu non pude acudir, pero se hai que se celebrou ali no no Palesco, non, na Coruña. Si, sí. sí, bueno, sí. pois pues, nada, quería non sei, sé, que que, que ten un te, nonos tibeches, oh, bueno, tibeches aí ocasión de de fazar falar nos pero eh, resaltaban uns eso, entonces disigo, John, pois, pues, pois pues, a, a Costa da Morte ten ademais eh, vida. grande representación gastronómica no, no fórum que, sí, señor, que para eh. nós é un precario, tamén sei que recibiu outro premio a panadería aquela que, a, que faláramos tamén aí a panadería de Fisterra, me parece que José Luis, me parece que chamaba, non? Sí, Germán, non? Supoño, a eh, panadería E se bueno, sei que fallo Paco a a, a... Masa Madre, si, sí, si. Sí. <risas> non está tan de moda eu de feito suelo acudir por ali pero por razóns ben distintas a comer e a tarta de queixo fría, <ríe> que <ríe> un, un placer poder disfrutar desas de <ríe> cousas naturais é eh, eh... importante que vos ma, eh, vou vos poñer de deberes os dous, quero que os sepades a ver se si buscades unha data eh, mm. eh, temos que intentar a ver se si o conseguimos en algún momento facer un programa dos gostos dende a Costa da Morte, que estaría moi Pois, pues, pues, escoita, no, que... mes mayo, no mes de maio, no mes de maio vou no intentar, eu vou a ir uh -huh. a Galicia e polo tanto, sí. eh, xa, xa me comprometo agora mesmo para a chegarme aí. Sí, e vai eh... falta montamos un sistema de streaming para que chego o audio aí a Radio Cornellá sin problema, pero claro. hai que intentalo, hai que fazer algo. Sí, verás... Téndase aquí unha serie xa de personas de amigos que, que un, lhe gustaría tamén estar un, presentes. Allí, si un sábado interno. do mes de maio, dende Do 2 ou 20 de maio Pois intentaremos Bueno, pois nada máis Eu non sei se para a semana nos vamos a ver co conto de que semana santa que es xa, veremos, todo mundo. xa veremos a ver qual é o O, o calendario da, da radio xa, xa te avisaremos, non te preocupes bueno, Pois aí estamos, vale? Vendente de volta, veña boa semana Para ver a, a Fina tamén, a ver, sabes, claro. a Fina tamén. Para Veña, para unha aperta, Graciñas Até logo. logo, vamos a ver Mais música, queridos ointes TEMOS futuro oh, o seguinte xa non dou un duro oh, oh, oh, oh, oh. ando SOMPENDO a cresta contra o muro un día sinto o ritmo no corpo ou oh, oh, te penso que son espanto luces de neón non sei en que ora vivo sentío tempo suepo anoite vinte escapé de un meme o meu corazón non si se ainda sigue vivo baixas luces de neón baixas luces de